Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 23. Я сціпив зуби і брикнув ногами. Скочно вколо щиколоток почав рватись. Але було вже запізно, і ніякої користі для мене в цьому не було. Я не встигав ані підвестись, ані побігти, навіть захиститись жестом. Здається, так і буває, коли ти збираєшся померти. Містера Гендрікс пролунав важкий, спокійний голос. Якщо містер Паркер не покладе ключ у найближчу секунду або дві, будь ласка, вбийте його». «Так, містере Маркуне!» – відповів буркотливий бас Гендрікса. «Я глянув праворуч і побачив джентльмена Джонні, який стояв біля дверей у сірому італійському діловому костюмі. Гендрікс стояв перед ним, трошки осторонь, у набагато дешевшому костюмі, і тримав в руках дробовик з коротким стволом, приклад якого – перетворився на пістолетну рукоятку. Розявлене чорне дуло цілилось в голову Паркера, обличчя якого повернулось на Марконе, водночас з моїм. Щелепа вожака стиснулась, а очі звузились. Його вага перенеслась з однієї ноги на іншу, ніби він готувався до стрибка. «Це дробовик, містере Паркер», – сказав Маркуне. «Я повністю в курсі про вашу досить особливу витривалість в цю пору місяця. Зброя містера Гендрікса заряджена розривними боєприпасами, тож після того, як постріл вирве з вашого тіла буквально кілограм м'яса, та розірве більшість ваших внутрішніх органів, я впевнений, ви загинете. Марконе дуже вічливо посміхнувся, а Гендрікс клацнув запобіжником. «Будь ласка», – продовжив гангстер, – «покладіть ключ». Паркер подивився на мене, і я побачив в його очах звіра, який хоче вити, і купатись в крові. Це наводило жах та змушувало труситись нутрощі. В погляді було більше божевілля та люті, ніж у будь-кого з інших членів вуличних вовків. Їхні власні божевільні втрати контролю виглядали дитячою істерикою у порівнянні з тим, що я бачив в очах Паркера. Але він це контролював. Повільно опустив руку і зробив два кроки від мене. Здається, можна зітхнути з полегшенням. Зараз я не помру. Так, зараз. Так, отож, на мені ковдра є. Я все ще притулений спиною до сталевого стовпа. Ніхто не знає, що я розв'язався. Так, перевага невелика. Але маємо, що маємо. Треба знайти спосіб вибратись звідси, причому швидко. Мої люди в дорозі. гаркнув Паркер. Якщо ти спробуєш зробити якесь лайно, я тебе розірву на частини. Так, в дорозі, спокійно погодився Маркуне, але їх тут ще немає. Чомусь у їх мотоциклах спустили шини. Якось дуже загадково і одночасно. Тож у нас є час вирішити наші справи. Я почув його крок до мене і подивився на чоловіка. Джентельмен без страху зустрівся з моїми очима. Він у зрілому розквіті сил, з бездоганно сивим волоссям на скронях, Пошитий на замовлення костюм, демонстрував тіло, треноване, незважаючи на похилі руки. Очі блякло зелені, доларові і непрозорі, як дзеркала. — Привіт, Джон! Ви вчасно! — сказав я. Той посміхнувся. — Бачу, ви вмієте знаходити спільну мову з людьми, містер Дрезден. Сказав гангстер з неприхованою веселістю, дивлячись на мовчазного Паркера. «Ви що, начитались Дейла Карнегі?» «До речі, хоч я упевнений у вашій відповіді, але все ж дам останній шанс». «Шанс на що?» «Сьогодні мені зателефонували». «Гарлі Макфін». Якимсь чином знайшов мій особистий номер. Він був досить розлючений. І сказав, що знає, що це я зруйнував його коло і підставив. І що він розбереться зі мною сьогодні вночі. Я б сказав, що це факт, Джоне. Пан Макфін може бути досить руйнівним. Я знаю. Я вже бачив випуски новин з поліцейського департаменту. Луп-гару, вірно? — я кліпнув очима. А як ви? — джентльмен махнув рукою. Звіт, який ви зробили для лейтенанта Мерфі, за такі речі треба платити, а потім скопіювати і скласти в архів. Ну, Мені було неважко дістати копію для себе. Я похитав головою. «Ви не відкупитесь грошима від Гарлі Макфіна?» «Я це розумію. І мої батьки, господи врятуй їх душі, не залишили мені нічого, а тим більше срібла, щоб я сам з ним розправився». Гадки не маю, звідки він думає, що це я його підставив. Але, здається, абсолютно очевидним, що містер Макфін у це вірить. Що приводить мене до вас, містере Дрезден? Він сягнув рукою до дорогого італійського піджака і витяг згорнуті папери. Контракт, який я вже бачив. Отож... Я хочу ще раз укласти з вами угоду. Я мовчки дивився на гангстера. Ті ж умови, що й раніше. Крім того, обіцяю, ні, даю особисту присягу, що тиск на лейтенанта Мерфі припиниться. У мене є кілька друзів в мерії, я впевнений, що щось можна змінити. Я вже почав йому казати, щоб котився до пекла, але прикусив язика. Що ж робити? Якщо я побіжу, ймовірно, Паркер втратить контроль та розірве мене на частини. А якщо і не Паркер, то Марконе достатньо просто тицнути в мене пальцем, а містер Гендрікс просто натисне на гачок. До того ж, Мерфі, незважаючи на всі обставини, все ще моя подруга, хоча мені здається, що скоріше це я все ще її друг. І чи не задля того я вплутався у цю справу, щоб зняти з неї тиск? І хіба вона не подякує мені за те, що я їй допоможу? Ні, не так. Вона цього не зрозуміє. Тобто магію вона ще більш-менш сприймає, а от у хороші. Породжені людськими стражданнями, хабарництвом і обманом – це окрема історія. Марконе добре виглядає у своєму сірому костюмі з ідеальною зачіскою і доглянутими руками. Але ціна. Мої власні руки не такі доглянуті, але все ж поки що вільні. Ситуація відчайдушна. І чим довше я чекаю, тим гірше. Можливо, вдасться трошки почаклувати і виплутатись. Я зітхнув і зосередився на купі інструментів та деталей на верстаку за 20 футів від мене. Я відчув слабкий струмочок енергії, який прокотився у грудях. Треба спробувати викликати порив повітря, який кине інструменти в Марконе, Паркера та Гендрікса. Так, я ризикую порушити перший закон магії, якщо один з них помре. І, можливо, доведеться мати справу з Білою Радою. Але пеклів дзвін. Я не хочу помирати на цій бетонній підлозі. У голові закалатало, але я відкинув біль, зосередився і видихнув. Вентос Сервітас, енергія, яку я зібрав, вилетіла з мене, інструменти підстрибнули і впали на місце. Мене захопила агонія. Я вдихнув та нахилив голову вперед, намагаючись не впасти, щоб не показати те, що я вільний. Пеклів дзвін, як боляче, я сціпив зуби, щоб не кричати. Груди здригались і напружувались, не вдавалось дихати. Я кліпнув і знову вирівнявся, повернувшись обличчям до Марконе. Не можна йому дати побачити свою слабкість, а також те, що моя магія не спрацювала. «Цікаво!» – промовив гангстер, глянувши на верстак і перевівши очі на мене. Можливо, ви просто перепрацювали. Але я все одно готовий зробити вам пропозицію, містере Дрезден. Інакше ви зрозумієте вірно. Я не зацікавлений у вашому житті, тому буду змушений залишити вас тут з містером Паркером та його бандою. Якщо ви не будете працювати на мене, то загинете. Я глянув на Марконе і зітхнув, щоб проклясти. Вбійся його і всю ту смердючу породу паразитів. Вічливі, усміхнені покидьки, яким начхати на життя, на людей, яких вони нищать. Доки бізнес їде вгору. Якщо я зараз помру тут, то моє смертельне прокляття впаде на Марконе. Нехай він відчує таке, що усі фільми жахів у порівнянні будуть дитячими казками. Я перевів погляд на Паркера, який підозріло дивився на гангстера. Потім опустив голову, щоб приховати обличчя. З'явилась ідея. «Він все одно помре! Він мій!» «Ти взагалі не говорив, що збираєшся забрати чаклуна!» – гаркнув байкер. Марко не стояв. Його уста заспокоїлись в натягнутій посмішці. «Не починай, Паркер. Я візьму те, що хочу. Останній шанс, містер Дрезден». «Ми так не домовлялись. Він мені потрібен». «Я вб'ю тебе перш, ніж ти кліпнеш!» Паркер чомусь сховав одну руку за спиною, ніби чухався. Я подивився на двері і побачив зламаного носа, який сидів у засідці, прикритий дверима і непомітний. «Ідеально!» «Не хвилюйся, Паркер! Він не прийме мою пропозицію! Він краще!» «Помре!» – задоволено сказав Марконе. Я підняв голову і, наскільки зміг, порожньо сказав. «Дайте мені ручку!» У Марконе відкрився рот. Дуже приємно було бачити здивування на його пиці. «Що?» – запитав мафіозі. Кожне слово я вимовив окремо. «Дай мені!» Ручку. Я підпишу контракт. І після погляду на Паркера додав. Все зроблю, щоб втекти від цих тварин. Маркона якусь мить дивився на мене, а потім потягнувся до кишені. Я бачив його очі. Бачив, як він досліджує моє обличчя. Шестерні крутились в його голові. Він намагався зрозуміти, що я в біса роблю. Паркер закричав та жбурнув ключ в Гендрікса, який ухилився занадто швидко для чоловіка його розміру і підняв зброю. Двері вилетіли, і зламаний ніс кинувся на здоровоня. Вони обоє впали на бетон та боролись за володіння дробовиком. «Мій чарівник!» Закричав Паркер і кинувся на Марконе. Той, як змія у своєму діловому костюмі, вигнувся. В руках мафіозі з'явився ніж. У ту ж мить зап'ястя Паркера потекла кров. Лікантроп завив. Одним рухом я підвівся і ринув до дверей. Ноги тремтіли. Рівновагу було дуже складно тримати. Проте я думав, що є непогані шанси на втечу. Ліворуч від мене почувся гуркіт дробовика. Мокрі червоні бризки розлетілись по всій стіні та стелі. Я не зупинявся, щоб подивитись, просто смикнув двері на себе. І побачив агента Дентона, який стоїть за п'ять футів від мене в холодному тумані осіннього дощу. Вени на лобі пульсують. Коротке волосся покриває ніби іній. Поруч пузатий агент Вілсон в пом'ятому костюмі, який відсвічував лисою головою. Іще кудорлява дика жінка Бен, чия смаглява шкіра стала ще темнішою у вечірній темряві та сяйві вуличних ліхтарів. Дентон здивовано кліпнув очима, а потім примружив сірі очі. «Чарівник не повинен втекти», – сказав він спокійним голосом. «Вбити!» Очі Бен заблищали. Вона щось прошипіла собі під ніс та сягнула рукою в куртку. Вілсон зробив те саме. «А я зупинився, впав на землю і вкотився назад у будівлю». Але замість того, щоб витягти зброю, вони перетворились. Це сталося швидко, так у фільмах не показують. Однієї миті – дві людини, а наступної – після мерехтіння – пара величезних вовків. Один – сірий, з кольором волосся Бен, другий – коричневий, як лисина Вілсона. Величезні вовки! Шість футів завдовжки, це без хвоста, ростом мені живіт. Дентон стояв між ними. Його очі блищали якоюсь темною породою радості. Потім він щось прошипів, вказавши на мене рукою. Обидва вовки кинулись вперед. Я зачинив двері і почув сильні удари, коли вовки в них врізались. Помітив рух праворуч і впав на землю якраз перед тим, як Гендрікс натиснув на гачок. З дробовика вирвалось полум'я і залишило в дверях позаду мене величезну дірку. Чулось навіть несамовите гарчання Паркера десь у темряві. Я поповз уперед, щоб сховатись за машинами, намагаючись дістатись до задньої частини гаража. На дворі почувся грім десятка двигунів, а потім важкі звуки пострілів. Вочевидь повернулись вуличні вовки. Я спіткався в темряві, намагався не шуміти, щоб не дати комусь шансу поцілити. Двері відчинились, впустивши потік тьмяного світла, який взагалі не дуже допомагав. Я чув, як кричали люди. Якимсь дивом я дістався до задньої частини гаража і схопився за щось, що виявилось ящиком для інструментів, з важким гайковим ключем всередині. Я стиснув інструмент і оцінив ситуацію. «Отже, допомоги не буде. Магія відміняється». Я занадто багато енергії витратив, хизуючись перед Паркером під дією зілля. Навколо, в гаражі, постріли, крики, удари. Тварини б'ються за контроль над джунглями. І це лише питання часу, коли одна звірюка натрапить на ослабленого та божевільного чарівника на ім'я Гаррі Дрезден. Так, що там кажуть про вогонь та полум'я? Кінець 23-го розділу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!